7 și 19 minute, bună dimineața! O zi minunată, în sensul în care razele soarelor, soarelui, Soare. <laughs> vor fi ceva mai, ceva mai potolite astăzi. Puțină răcoare, nu strică. Hai că să riechi mai încolo și o să se vadă frumos soarele și suprafața planetei și asta. Și e bine, sistemul nostru solar astăzi va fi o zi minunată. Crezi? Da, mă... <laughs> Am asta cu sistemul solar. Sunt... Uh... Sunt preocupat și pasionat de ce se întâmplă acum cu sonda spațială Juno, care e doar cu avioanele, orbitează... urmăre avioane pe cer acum de no, treabă la sonde. Da, urmăresc sonda Spațiale. spațială Juno, da. Exact. Este o misiune NASA care în sfârșit după 5 ani a ajuns acum sonda spațială Juno a fost Așa. lansată în urmă cu 5 ani către Jupiter, care Așa. este cea mai mare planetă din sistemul nostru solar Și a, a ajuns Așa. acum câteva zile și a început să orbiteze planeta Jupiter și o să stea acolo timp de 20 de luni și o să strângă o grămadă de date Și este o ironie grozavă a celor de la NASA, despre care lumea n-a prea vorbit, deci fiți atenți Uh, Jupiter, știți, este echivalentul roman al, uh, al lui Zeus Care era șeful tuturor știam, <laughs> zeilor Mă știam, de răst, așa <laughs> Mitologia greacă Zeus, uh, zei, greci, vechi, aveau totul de obiceiuri O moralitate îndoielnică Zeus avea o grămadă de iubite Pentru că era un tip iubăreț sateliții principali ai planetei Jupiter au numele iubitelor sau iubitului lui Zeus. Uh -huh. Callisto, Io, Europa, astea sunt niște fete pe care Zeus le-a tot răpit, le-a iubit, le-a transformat în diferite chestii, mă rog. Ganymede, care era un dom foarte, foarte drăguț de care Zeus s-a îndrăgostit la oameni. Uh -huh. Deci ăștia sunt cei patru sateliți, fiți atenți că e interesant. Da, da, da, sunt da, cei patru fintem... sateliți... Principali ai să... planetei Jupiter Sucură. Ganimede, Io, Callisto și Europa notează că te ascultă mai încolo, Luca Bun. Nu că știu. Și ca, <coughs> ca atare, NASA a trimis o sondă spațială către Jupiter Sonda denumită Juno. Cine era Iuno în mitologie? Era măsă. Nevasta lui Jupiter! Nevasta lui Jupiter, înțelegeți? Deci, nevasta lui Jupiter a fost trimisă, băieții de la NASA i-au trimis lui Jupiter nevasta pe cap ca să-i supravegheze. Să văd de ce se întâmplă, ziceți voi că n-au umor ca și să nu că nu-i că toți tocilarii n-au simțul umorul. Da, e super fun, super fun, mă. Da, mă, da, nu, așa... E hai doar da. de bună asta. Acum te înțeleg de ce urmărești, vrei să... Uh, vezi cum te poți proteja de nevastă în cască? Mi-a plăcut cel mai mult eu cu Zeus, care le transformă în diverse chestii. Păi dea, mă, pe una transformată, în vacă, pe altul. Cu această în, ocazie. În întrebarea dimineții. Vreți, să știe lumea ce Ia zi, întrebarea dimineții. Care e în care dimineții, Luca? Care crezi tu că e întrebarea dimineții? Întrebarea dimineții este... <laughs> U, tu, pe tine când te ai verificat Ultima oară soția Ce bun ar fi <gânt> Și de ce nu, dar nu nu E foarte mișto E foarte mișto asta da. Nu știu dacă O lăsăm da. baza asta Sau de fapt trebuie să spunem Care e întrebarea pregătită da. Întrebarea pregătită este Ce obiceiuri ciudate sau neobișnuite Au vecinii tăi da. păi, Sistemul scolar E interesant Sistemul solar, știi, vecinii trebuie să... Da, e bun asta cu vecinii, da. Au trebuit să o prenevastă să vadă nu, ce, face, ce face stăpânul casei cu vecinele. Eu zic să păstrăm asta cu vecinii și obiceiurile da, da, da. ciudate, neobișnuite. Da. La 1769 așteptăm mesaje prin SMS cu tarif normal și pe pagina de Facebook de Europa FM. Acum l-am pus, vecinii tăi au vreun... În afară de asta, că nu mai, nimic asculte, mai asculte... Dar nu-i nimic ne dar Muzică tare... Neobișnuite, nu. Da, astea, că dau de mâncare a porumbeilor pe pervas... da. Porumbii... Și asta te deranjează pe tine. Mă deranjează pe geam. <laughs> asta, și pe mașină. Pe geam și pe, pe mașină. mașină. mai puțin, ca asta de pe pervas sunt direct pe geam. <laughs> așa, ce mai fac? Acum am... Nu mai, am, nu mai avem câini. Câinii au luat... -a luat, și, -a luat, și, -a luat și acum avem vreo pe pisici. Ah, da, mulți Și spune. pelerinaj în spate, chiar la mine, sub geam, acolo le am. Miau, miau, miau, a început miau. să miroase a pipi. De pisică, de montană, da, de pisică, frate, da. obișnuit. Ă la 10 ani durea să dacă... Și vine lume cu copii, le aduce de mâncare. Nu, dar nu face la pisici? lumea. Da. da. da. Eu aveam niște vecini, că înainte să mă mut, băteau mingea de copii, de câte ori se întorceau acasă. Tău. Băi n-am dat, dar am, -am, -am un pic să vorbesc cu ei, în lipsa a. părinților, adevărat. Vorbi frumos, n-au pățit nimic acum, serios, dar nu mai bat mingea, nu mai băteau a. mingea. Pentru că veneau cu ea, ploua, nu ploua, praf, nepraf și așa mai departe, băteau mingea în, în casă scăria acolo, era o nebunie băi, cum sunt copii da. ăștia, se joacă, frate, e ceva băi, în nu vreau asta. să faci chestia asta. Da? Ia plecați da. la scara adevărat, voastră. adevărat, când eram mai tânăr nu mă deranja Mai da. tânăr, mai copii. <laughs> Zizaf, șii? A ieșit la ei. Ia plecați la scara voastră de aici. Am Ai că cu apă, fiert, Nu, da? că am vorbit frumos. În ce Dar sens? Dar ne-am înțeles în sensul în care n-au mai venit. Niciodată? Ce... Cred că și-au vândut mingea. Da. S-au com... de niște bani da. Cu ocazia asta la, la tine acolo în sat, la mine, ceva, sat Tund iarba Auzi adevărat că uh, mașina de tuns iarba e noua mașină Pentru cei care stau la casă Da, uh, se de iarba destul de des Băi, dacă prindi vreo, vreo, vreo... 2-3 ăștia după amiaza Când ai și tu un chef de somn Tunsul iarbi s-a terminat <laughs> Serios, la tine e liniște acolo, nu? Da, e liniște în general Dar nu, am vecin, n-au obiceiuri bine, bine, obicei, am Vladare dare relații bune cu vecinii Super în regulă, și da, da n-avem probleme Da, da veci era un vecin care avea obiceiul ăsta Dar acum nu știu de ce nu-l mai are Din când în când mai dea câte un chef de la monstru pentru tot satul Și era o bucurie Acum, acum nu mai face asta da. S a liniștit. Da. Păi acum că m-am mutat eu. De ce m-am mutat? De asta ai mutat, Da, nu? păi Pentru chefuri. ce, obi ce, obice ce obiceiuri ciudate sau neobișnuit au vecinii tăi? Așteptăm mesaje la 1769 sau pe pagina Hai de pe Facebook. Hai să zic un obicei ciudat. Alelalte au fost normale. Obiceiul ciudat la are un vecin al meu care aruncă tot cu pisice. Arunc, aruncă, aruncă conținutul litierii ah. litiera aia în ah, care nu. face pipi pisica Shhh. și aruncă nisipul ăla, punem în pungă, face noț și îl geam. Pe geam, pur și simplu? Da. Dar eu n-am reușit să identific vecinul. Cum pe geam? Pe și jos? Ce sunt din isip? Sunt pungi, dar Inițial nu știam ce e în pungile alea Până când o pungă a aterizat pe pervazul meu Nu cred! Da, și s-a spart Ai, și când ia... am deschis geam Am văzut asta Mamă, Și mi-am propus la un moment dat să stau să-l urmăresc S-a părut că e ușor Da, Turează-și puțin în... Cum <laughs> faci, șate? Cum îl prins? Da? Bună da, întrebare. așteptăm rezultatul. Și dacă îl prins, ce îi spui? Adică... Nu îi spui nimic, că îl bați în tăcere Nu merge, că teoretic omul din ce am făcut eu în studiu de caz E trecut de 45 de ani Ani. Și ce? Adică nu e vreun copil, nu m-a mântat fia. ce spui lui: Băzăori, bună ziua! Vă rog frumos, nu mai arunca scacaca capăt. Ce am cu ei râut? Cum îi spui. Că el Așa teoretic spui. Știe că e urât. Crezi? Poate, eu nu, cred știe, e, nu? Seama. Poate nu știe, nu-și să seama. Dar poți să i aduci înapoi de deci ce? Eu m-am gândit asta. E pun niște punguțe pe preș. Asta ce punguțe? De ce nu le aduci înapoi și le pui pe preșul? Dacă-l identifici. Punguțele lui. Nu mă ei zi și de, de așa, caca pui în ziua. Hai că ne toate bun SMS cu tarif normal, stai. Cum? Dai foc pe preș, sunt la ușă, știi? Și nu faceți așa și vede ceva. de carde, ca... vrea să stingă cu picioare. Copiii sunt în vacanță și sper eu că n-ascultă la ora asta. Toate ideile astea <lip> <lip> venite de, de la <lip> practic cel mai adult. Da, da, o da, să spun da. cel mai adult? Nu, nu merge niciuna. É o <risos> <risos>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 În vara asta, te bucuri de soare, de mare, de bucuria celor dragi și te mai bucuri de ceva, de super ofertele de la Altex. Ai laptop Dell Inspiron cu procesor Intel Core i5, placă video dedicată de 2 GB și autonomie de până la 7 ore la numai. 1949,9 lei, preț la schimb cu un laptop vechi. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 Hei, hai să-ți dau un pont. Proviziile dulci sunt preferatele celor mici. Nu rata sezonul caiselor și pregătește câteva borcane de dulceață. Pentru un gust inedit, adaugă zeama de la o portocală în timp ce fierbi caisele. Pentru o camară plină de surprize, la Lidl ai caise românești la prețul hit de 4,99 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 Sunie, sunie! Sunie! bine, bunie! Sunie, sunie! Mamă, vaca, vă ca jos de pe acoperiș, ca puca mea țala. Și odată s-a născut când eu ce le mai bune Siglele Țiglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină.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 În 300 de metri, virați la dreapta. În sensul giratoriu, folosiți a, a doua ieșire. După ce terminați cu starea și băutura, mestecați un Orbit. Când ești la volan, ai nevoie de un copilot ideal. De aceea, vara aceasta, Orbit Professional Battle vine la pachet cu un suport special creat pentru mașina ta. Mănânci, bei, mestece Orbit. Făți mai mult loc pentru prospețime în bucătărie. Cu EMAG și LipHair ai tehnologie la zi și design modern. Profită de reducerile de până la 25% la aparatele frigorifice Lipher. Cupă acum de pe E-mag frigider Lipher capacitate 272 litri clasă A+++ și 6 ani garanție la doar 1249 lei. EMAG. mag Vino la marea redeschidere practică din complexul comercial Vitantis. Te așteptăm cu cele mai bune oferte și prețuri incredibil de mici. Vopsea lavabilă albă pentru interior, 8,5 litri la doar 8,49 lei și set mobilier terasă tip ratan, masă și două scaune la doar 159 lei. Grăbește-te! Stocuri limitate! Practica! 20% reducere pe loc la toate produsele. Vino joi 7 iulie, ora 9, la deschiderea Flanco București Cauflan Mihai Bravu și beneficiez de 20% reducere pe loc și de 20 de rate fără dobândă la toate produsele. Flanco, din strada Răcari, numărul 5.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 Cea mai bună muzica. Ai ales Europa FM. Ne plac știrile, ne place muzica. Nu pot să ajung la serviciu, să nu dau drumul la radio. Un post foarte bun, îmi place muzica, dar acolo îmi plac și mai siguran. Eu ascult Europa FM, mi se pare diferit că e mixul acesta și de muzica actuală și hituri din mai mulți ani. Adică e o diversitate. Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine. ea și nu am eu, zice Delia. Delia vine la live pe plajă în seara de sâmbătă, pe 30 iulie, în mânus. mașină, Și Saturn, da, bormașină n-are. Sau câte. concediu, mă da. gândesc. Toată asta... lumea așteaptă concediu. Uh -huh. Asta o să cânte vara asta ministrii guvernului Cioloș. Ce au toți și n-avem noi. Adică vacanță. Pentru că prim-ministrul și eu am fost tentat să dăm asta la știrea Bravo. Prim-ministrul Daceian Cioloș le-a cerut uh, ministrilor din cabinetul lui să nu-și a vara asta vacanță le a zis dacă vă luați totuși vacanță când îți zice șeful, știi? Da, da, da. Deci nu-ți lua vacanță. Dar dacă totuși ții. iei... ceea ce pare când, practic imposibil. Da, când o bag așa e clar că nu mai, mai bine, nu. Da. Și dar dacă totuși vă luați, luați vă cel mult o săptămână de vacanță în luna august și nu plecați din țară. Da. Ceea ce, ce pe mine m-am mirat că eu știam că miniștrii, puțin ăștia din guvernul de tehnocrat, ăștia nu sunt oameni bogați, sunt chiar niște tip normal cu salarii normale de unde au bani să-și facă concediu în România. Unde Bră. este mult mai scump ca afară. Adică e și chinuit, că dacă îi să se ducă în Grecia, în Bulgaria, poate o Turcia mică, știi, face o economie, așa, în România, în înorocire. Dar va fi o vară foarte dură, foarte mulți oameni muncesc și deputații. Și deputații Da, muncesc. și deputații au zis, știi că ei au mașină de serviciu și se decontează benzina cât sunt la muncă. Adică și când începe vacanța parlamentară nu mai au dreptul. Dar au cerut înainte de vacanța parlamentară. Nu cred că au cerut. Ba da, au cerut birou... Acum, a fost știrea? au cerut biroului parlamentar, au zis că ei peste vară vor munci pentru că au foarte mult de muncă Așa. și să le lase mașinile și să le deconteze uh, benzina. Păi, și, și ce crezi, timp. biroul permanent? A acceptat. Da, crezi că a votat sau? <laughs> da, a acceptat fără niciun comentariu. A fost pe cuvânt, adică au zis, ăștia au zis, noi plecăm la noi acasă, dar avem mult de muncă, da. deci avem nevoie Muncim de mașină. Acasă. De șofer Și de să ne dați cu benzina Că avem nevoie benzina că muncim da, Pe autostradă, și... dacă mergi mai repede Și, da, și șefu-a Normal, cum? Auzi, da, crezi că tractarea acum, când în toamnă sunt alegeri Pe Ultima ce... ăsta de metri Da, tractarea. stai să vezi Ce, ce o să tragă tra -ă tare în toamnă Hai <laughs> de capul nostru tarea, Cu Vlad Petranu și George Zafiu La Europa FM How you live in me Every waking moment Even in my dreams And if all the stalkers is crazy And you don't know what I mean Does it really matter? La Fabian, 744 de minute. Ascultați, Europa FM, suntem la întrebarea dimineții. Ce obiceiuri ciudate sau neobișnuite au vecinii tăi? Vă întrebam, așteptăm răspunsuri în continuare la 1769 prin SMS cu tarif normal sau pe pagina de Facebook Europa FM. A plecat Luca, dar el văzut mesajul ăsta. mi aruncă pe mașină compoziție de pârcoale. Cum mai da, spuneți? Compoziție făcută sau înnefăcută? Adica, dacă e crudă sau ca să știm. Da, măcar adică... și poate aruncă. Nu știu, tocmai, de acum fiind cald se încinge tabla Poate vrea să, o fac, să le facă acolo Zic și eu Vecinul nostru și mecherește contorul de apă Toți plătim câte 20-30 de metri cub de apă pe lună Numai el plătește doar un metru cub 20-30 de metri Dar vor avea piscină <laughs> da, da, da? Este uriaș 20 da, Poate aveți vreo pierdere undeva <laughs> da. Vecinul se joacă și el, na, Cu copiii sâmbătă și duminică dimineața la 7 Și sau de totul perfect <laughs> În general, copiii se tânc, trezesc tânc, dimineața. Tânc, tânc. Bănuiesc că vecinul nu e cel mai fericit, că trebuie tânc, să se joace la ora aia. Vecina mea este seara și dimineața și aplaudă în curte. Ha? Chiar nu știu de ce și legat de verificatul ce de către soție, apropo de ce spuneai mai devreme, Vlad, m-a da? verificat de ce merg eu să văd de ce aplaudă vecina. Ah. O bănuie ceva? O <laughs> Avem un, uh, un, un vecin care este noaptea cam pe la 4 așa, cu câinele în spatele blocului și la smute să latre Ce porcărie uh, Mihai din Târgu și am un vecin care taie toată ziua cu circularul și cu flexul Și mă reclamă la poliție că fac gălăgie când vin noaptea acasă Vecinul și-a pus la ferestre un geam normal, transparent și un geam fumuriu După ce fumuriu stă și urmărește vecinii eu îl văd de la bloc și mă amuz Poate e un fost milițian care a rămas cu deformație Știi, dar interesant este și că și cel care a trimis SMS-ul urmărește la pe celălalt, <laughs> Da, bă. <laughs> Uite-l băsta tare de tot așa Vecinii mei au 10 capre, două vaci și 7 câini Și în fiecare dimineață mă trezesc în urlete și în jurături ha, o, -o. Și nu au VC. Oh! E, asta Pentru capre Am pe unul care de ani de zile În special iarna face găuri în pereți Seara, de la o jumate la 10 Scurte, rare Dureros de puternice și destul cât se te apuce dracii Îți dai seama, grasul semnează mesajul asta. Mă rog, sunt multe mesaje Pe care nu putem să le Dăm la radio Vecinii mei intelectuali bărfesc pe scăunele Și crapă semințe în timpul liber depun lăcrimații lăcrimații zice, așa zice da, mă rog. mașini îndoite, papa la animale gunoaie pe geam, în drumul taberei se întâmplă chestia asta foarte interesant ce se întâmplă, dacă nu e metru nu ajungem acolo ca să Aha. vedem ce se întâmplă cu adevărat Uh, vecinul de la doi Nu poate urca scările până când nu udă În mod excesiv casa scării până nu șa mea Eu locuiesc la parter Toate aceste băltoci reflectă în ideea lui Faptul că e un mare gospodar, spune Carmen Deci ălași spală scara zilnic Dacă că nu e praf, la... nu mai e praf ce să mai e? Uh, da. mai sunt. Da, am și eu multe pe Facebook. Foarte mișto. Cristian zice Vecinul de jos ascultă cea mai faină compilație 2016 de mainele. <laughs> da, cel de sus o minge poc, poc, poc, poc, toată ziua pe jos. În stânga se sfărăie industrial, de la etajele superioare ploaie de chiștoace și gunoiul scos pe palier de cu seară. Bă, asta, gunoiul scos pe palier de cu seară pe cuvântul meu, consecut, dacă... Am, aveam și un vecin care făcea chestia asta pe bune când stăteam la bloc Dacă tot mai fă trei pași pe la ghele Nu e că da. trebuie să scoți papuceii Să te încalți <laughs> să le la E și... complicat Cristina zice Vecinul meu de palier aruncă gunoiul pe geamul de la bucătărie Că de, stă la etajul 1 și ghena e chiar sub geamul lui E mai scurtează ruta Într-o zi l-am surprins Și când m-a văzut că l-am observat a scos repede capul pe geam, s-a uitat în sus și a strigat, bă, țarane! <laughs> Cât de tare e asta! Asta e cu noi obsedează lumea Mihai, zice ai mei, vecini, scot gunoiul în saci și îl lasă în fața ușii. Câte două, trei zile! Asta până n-am mai rezistat și am rup sacii. Acum dimineața când ne vedem nu mai răspunde nimeni la salut. Normal. Robert zice că are o vecină care nu plătește la gunoi, că are pensie mică. Dar de fiecare dată când vine mașina de gunoi, stă în ușă și e atentă să-și golească sacul cu mizerii în coșul de gunoi altor vecini. Asta gunoi, o frate, o să nască niște războaie. Gianni zice, în fața ușii lați mereu cât un bidon de 5 litri de apă pentru femeia care face curățenie pe casa scării. Vecina mea, scoțiană, își udă toate florile cu apa respectivă, eu o umplu la loc, de vreo 2 ani ne distrăm așa. Așa, ce mai avem? Am un vecin Andrei. Zice, am un vecin care în fiecare dimineață la 5 și jumătate se trezește și își pornește motorul la mașina care e parcată chiar sub geamul meu. ce e ciudat? Om are 84 de ani și-a rudat 1310 care sună mai ceva ca avioanele la decolare. Stai să e povestea aia veche că trebuie să mai pornești mașina, când în când în când în mașina. Când ca să nu se strice. Dar dacă nu mergi cu ea, mai rău îi faci pe cuvânt. Am o vecină care a descoperit șnițelele Oh. Nu contează ziua, ora Le Și... face pe rând, bate, frige, uh -huh. bate, frige După care fiecare bate, sper că a terminat Nu e așa Și mai am un mesaj Vecinul meu, domnul Robu din Timișoara, Are un obicei tare ciudat se crede primar. Aha, ce drăguț. Mai am și eu două costel, zice, vecinii mei obișnuiesc să meargă la muncă. Doamne, chiar n-au ce face? Și mai am povestea a două fete care locuiau împreună și, mă rog, la una din ele a venit prietenul. Într-o seară a rămas, s-au băgat în cameră, au făcut ce fac fetele și băieții la 20 de ani și cealaltă fată a doua zi era mirată. Băi, am înțeles, ok, ok, ok. Bă, dar de ce o aplaudam, la ce o aplauda? 7 și 50 de minute. Paul McCartney la Europa FM. I will always, be, hoping, hoping. You will always be holding holding my heart in your hand I will understand my love I will understand said that în fiecare dimineață, la mare o dăm în deșteptarea, trebuie doar să știți parola de ieri. Avem Republica Fantastică România, totul după știrile Europa FM de la ora 8 asta ocupăm marea Europa FM live pe plaja. pe 29, 30 și 31 iulie de la ora 19:30 vino și tu pe plaje între Venus și Saturn să cântăm împreună cu Antonia Carla Streams, Loredana, Lidia Buble și Adi Sînă, Delia, Fly Project, punk Smiley, Voltage, Andra, Proconsul, Lezele Elefant bizar, Grimus, Zdop și Zdup, Vița de vie, Byron, Robin and the Backstabbers, News.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 Nu lăsa pe mâine creditul pe care Îl poți obține azi doar cu un drum La bancă. Aplică exclusiv online Pentru un flexi-credit și ai dobândă variabilă de la 7,92% Raiffeisen Bank Reușim împreună! Hei, hai să-ți dau un punt. Gustul copilăriei Nu s-a schimbat atât de mult Cei mici mănâncă și astăzi cu poftă griș cu lapte. Așa că fă O surpriză gustoasă și pregătește-te Să-ți mai ceară o porție Pentru familii puternice și amintiri gustoase La Lidl ai lapte proaspăt Pilos cu 1,5% grăsime la 2,89 lei 1,5 litri și cu 3,5% grăsime la 3,19 lei 1,5 litri. Lidl. merit să fii surprins!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 Weekend Smiley la Europa FM Salut, sunt Smiley. Weekend-ul ăsta, muzica mea, se aude la Europa FM. -e? nu <truzări> Weekend Smiley la Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Bună dimineața, este ora 8. La Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM Bună dimineața, Manu! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Ploa la, izolat acum în Moldova și în Muntenia. Vremea se recorește astăzi în cea mai mare parte a țării. După amiază vor fi ploi pe arii restrânse în Muntenia, în Carpații Meridional și orientali, în Dobrogea și în Moldova. Temperaturile maxime vor fi de la 21 de grade în nordul țării și în depresiuni până la 31 în sudul extrem. În București, acum 21 de grade, maxima va fi în jur de 28 și sunt anunțate averse. Operațiune în forța a Poliției de Frontieră Timiș. În această dimineață, oamenii legii au descins în 20 de locuințe și sedii de firmă din 4 localități la persoane suspectate de contrabandă cu țigări. 16 suspecții vor fi duși la audieri în fața procurorilor, transmite Dan Turcu. Bun găsit suspecții au fost monitorizați timp de aproape o jumătate de ani, perioadă perioada în care polițiștii de frontieră timișeni au interpretat mai multe transporturi de țigări. Oamenii legii spun că marfa provenea din Ucraina și Serbia și a fost introdusă în România pe zona verde. Țigările erau apoi duse în mai multe depozite din Arad. de acolo, totunul era transportat la Timișoara pentru a fi vândut pe piață. Închetatorii spun că în acest caz se foloseau firme paravan pentru vânzarea țigărilor de contrabandă. Polițiștii de frontieră împreună cu trupele speciale ale jandarmeriei și, vame, și au descins astăzi la adrese din Timișoara Lug. Dudeștii noi și Orțișoara, la case și apartamente, dar și sedii de firmă. De asemenea, vor fi verificate mai multe autoturisme. La percheziție, oamenii lege au descoperit mai multe baxuri de țigări netimbrate. 16 suspecți vor fi duși la audieri fiind acuzați de contrabandă cu țigări. Prejudiciul în acest caz este de câteva 10.000 de mii de euro. Dragi mișoara Dan Torcu Europa FM. Reprezentanții statului în adunările, în adunările generale ale acționarilor companiilor în care statul deține controlul nu vor fi plătiți suplimentar. Participarea acestora va fi considerată sarcină de serviciu după cum prevede un memorandum aprobat de guvern. Decizia va fi formalizată în septembrie, afirmă purtătorul de cuvânt al executivului Liviu Iolu. E o hotărâre a acestui guvern ca membrii AGA să nu fie remunerați suplimentar. Și va veni Ministrul de Finanțe cu o hotărâre de guvern pe la mijlocul lunii septembrie pe această temă pentru a pune în aplicare acest memorandum adoptat azi. Cei peste 800 de reprezentanții ai statului în companiile publice primesc indemnizații între 35 și 137.000 de, de lei lunar. Însă, la multe societăți de stat, indemnizațiile plătite în consiliile de administrație ajung și la 10.000 de lei brut pe lună. În altă ordine de idei, crucea de pe iman va putea fi reabilitată cu bani de la buget, a decis guvernul. Potrivit unei estimări făcute de Ministerul Culturii, ar fi nevoie de 6 milioane de lei pentru reparații. Raluca Hatman. Crucea comemorativă a eroilor din primul război mondial de pe vârful Caraiman va fi administrată de Ministerul Apărării. După preluare, monumentul va fi restaurat cu bani publici sau prin atragerea de fonduri europene. Lucrările ar trebui să fie gata până la data de 1 decembrie 2018, când vom sărbători 100 de ani de la Marea Unire. De la ridicarea lui în anul 1928 și până acum, monumentul nu a fost niciodată reparat. De altfel, Primăria Buștene a transmis o scrisoare Ministerului Apărării, în care i-a cerut să găsească soluții de finanțare pentru restaurarea monumentului. În 2014, crucea din Bucegi închinată eroilor, a intrat în cartea recordurilor. A obținut titlul de cea mai înaltă cruce din lume, ridicată la 2300 de metri altitudine. O turistă germană a fost grav rănită pe Transfăgărășan din cauza unor porci ieșiți pe șosea. Femeia mergea pe bicicletă când s-a trezit cu animalele în față. Turista de 29 de ani a fost preluată din zona Bălea Lac de un echipaj zmurd, cu politraumatisme și multiple fracturi. Ea a fost transportată la Spitalul Județean din Sibiu. Manuela, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport, Luca Pastia. Dimineața, Simona Haleb va participa la turneul de la București. Revenită aseară în țară de la Wimbledon, i-a anunțat că s-a hotărât să joace la competiția din capitală pe care a câștigat-o în urmă cu doi ani. Berede Bucarest Open va începe luni la arenele BNR, iar pe tabloul principal se vor mai afla Monica Niculescu, Patricia Maria Țic și Andrea Mitu. Simona Halep nu a luat însă o decizie și în privința participării la Jocurile Olimpice. Ea se teme de virusul Zika și spune că va consulta mai mulți medici dacă să meargă sau nu la. Portugalia este prima finalistă a Euro 2016. În penultimul act, Lusitania a învins cu 2-0 țara garilor. Cristiano Ronaldo a deschis scurul în debutul reprizei secunde cu o lovitură de cap, iar după numai 3 minute tot el a jutat spre poartă din afara careului, iar nani a deviat mingea în plasa porții adverse. Portugalia o va întâlni în finală pe câștigătoarea meciului din această seară dintre Franța și Germania, care se va juca la Marsilia de la ora 22. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Vlad, ai vreun părustit pentru diseară Germania-Franța? Ah, interesant. Nu știu, sper să bată nemții. De ce? Și eu vorbesc, și eu, eu, și eu. Zi, eu zic că bate Franța de eu. Am înțeles. Aha. Mai pune și urma la misto ca să știu. Ocazia asta, că ce da. mai spus Da, și dacă vrea domnul Vlad. ați că... dato. Voi sunteți ca la Republica Fantastică România aveți toate condițiile, dar nu da, se întâmplă nimic. Dar nu executăm. Că, uite, înțeleg că avem spital, avem medici, avem o secție de transplant la, pulmonar, da, La cheie. Și nu funcționează. Dar nu se întâmplă nimic. Se Detalii imediat. Europa FM. Pe aceeași frecvență, cu tine. Always when Cause I'm a gypsy Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me Never made agreements Just like a gypsy And I won't back down cause black's already dead me and I won't cry I'm too young to die you gon' quit me Cause I'm a gypsy Gypsy, I can't hide what I've done. Scars remind me just how far that I've come. To whom I make a loser, only run with scissors when you want to get hurt. 'Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? Them with them if they fit me I don't make agreements Just like a gypsy And I won't back down Cause life's already fit me And I won't cry, I'm too young to die you you're with me Cause I'm a gypsy And I say, hey you youre no know fool if you say no Ain't it just the way life goes Feel what they don't know And I say, hey, you You're no fool if you say no Ain't it just the way life goes People feel what they don't know Come on for the ride Oh, yeah Come on for the ride ooh, ooh. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal like avem vacanța pregătită trebuie doar să ascultați semnalul de concurs să știți parola și să ne luați vacanța peste doar câteva minute la Europa FM. Republica Fantastică România Domnule, avem o situație complet bizară în privința unei secții de transplant pulmonar din România. De altfel, singura astfel de secție din țara noastră care se află la Spitalul Sfânta Maria din București. Am văzut un reportaj la ProTV ieri. Bun, acum... Sigur că nu, nu mulți dintre noi, slavă cerului, avem nevoie în țara asta de transplant pulmonar. Dar cei care au nevoie... E o, e o chestie crucială. Adică Mulțumesc îl faci sau totuși câteva sau de cazuri. Da, da, sunt câteva zeci de cazuri anual. Bun, ok. E o operație extrem de scumpă, extrem de dificilă. S-a muncit foarte mult ca să se pună la punct secția asta de transplant pulmonar. Sau acreditat, e o procedură de acreditare extrem de complicată, medicii au fost la cursuri, au făcut cursuri jumătate de an. În fine, problema e că deși totul e gata în secția asta, cum spuneam, medicii sunt pregătiți, au făcut cursuri speciale jumătate de an în afara țării, secția rămâne nefolosită la mai bine de trei luni de la inaugurare. Nu s-a făcut încă un transplant pulmonar în România. De ce? Că nu vrea Ministerul Sănătății și știu că sună ciudat, dar cam așa e. Au fost tot soiul de probleme pentru secția asta, în urmă cu câteva luni prin mai, când oamenii de acolo erau gata să facă transplantul, Ministerul Sănătății nu le-a dat voie să cumpere substanța specială în care se transportă plămână atunci când, că nu poți să l transporti oricum. Nu le-a dat voie. Și este un medic de acolo care e citat de presă aparent fostul ministru al sănătății, domnul Cadariu, l-ar fi amenințat. I-a zis că dacă cumva cumpără substanța respectivă, a încurcat-o. Îl dă pe mâna justiției și așa mai departe. E foarte ciudat. Acum, în cazul ăsta de secție, e gata și ar putea să facă transplantul, dar Ministerul Sănătății nu a trecut pe lista de contărilor această intervenție care, cum spuneam, e teribil de scumpă, poate să ajungă până la 120.000 de euro pentru fiecare. Lista terapiilor plătite de stat e încă în dezbatere publică, dar fiți atenți de ce zic că este bizară, bizară, pentru că mai avem obiective, investiții realizate care nu sunt date în folosință din diverse motive. Dacă transplantul de plămâni nu va fi inclus pe lista asta a, a, a terapiilor care sunt decontate de stat, bolnavii vor merge în continuare la Viena, ca și până acum. Deci banii vor continua să plece Asta spre sistemul austriac de sănătate și spre faimoasa clinică AKH, că acolo se fac majoritatea. De deci statul român oricum de contează chestiile astea? Un număr de, un număr de dar ele sunt tot da. la Viena în mod da. obișnuit. Un număr de de contează, înțeleg, vreo 10 pe an, cam așa este. Deci rămâi mută adică numai bine ale 10 păstrezi bani în România, de ce să dai? Bun, ok, și medici austrieci. Sunt, trebuie să trăiască și ei, dar nu trebuie să trăiască și medicii români? Știi? Stai să te gândești. Bun. Centrul ăsta de la Spitalul Sfânta Maria a fost inaugurată în luna martie și, teoretic, tot de atunci se puteau face operații. Sala de operații, cum relatează, cum spuneam colegii de la știrile ProTV, e la fel ca în ziua inaugurării nefolosită. Toată țiplă. aparatura e pregătită. În spital sunt și două rezerve unde ar trebui să fie internați pacienții care vor fi transplantați polmonar. Și sunt uh, cam 30 de persoane care au nevoie urgente de un transplant pulmonar pentru a putea supraviețui. Ministerul Sănătății, zic colegii, nu a prezentat un punct de vedere referitor la motivele pentru care transplantul de pulmon nu a fost introdus pe lista de contărilor făcute de stat. Deci, cum ar fi, statul ne-a tras din nou în piept. Și <laughs> nu explicații. e prima dată, da. Nu da e, e total bizară că se întâmplă lucruri de genul Mi-aduc chiar asta. aminte de secția aia de, -și, de la Floreasca da. pe nu care știm. o avem și pe care n-am folosit-o în Într-un caz celebru, da. vai de noi. Acolo au fost și dați afară niște manageri, nu avem siguranța că secția de urgență de la Spitalul de Urgență Florească funcționează. Poate funcționează, dar nu știm dacă funcționează. Până acum, de fiecare dată când am fost noi, opinia publică, ni s-a spus în mod oficial că a fost inaugurată, funcționează, nu știu ce, nu s-a confirmat s-a întâmplat de trei ori bun. Acum avem o problemă, uite, cu secția de transplant pulmonar, care e gata, dar nu e folosită pentru că statul nu decontează. Na. Înșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa EVM.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 Și 18 minute ascultați Europa FM deșteptarea. Ieri am făcut ceva valori cu Ruby, înțeleg la toată lumea, la radio voting, s-a gândit, s -a avut ceva de spus după Rubi. Azi am promis că facem radio voting cu una din piesele propuse de Tudor. Ascultătorul Europa FM care a sunat la un moment dat, încercăm David Gilmore, nu? Da. Sunt tare curios să vedem ce se va întâmpla. Nebunie. Da, asta după ora 9. Avem turul României imediat. Marea! Da, vara asta ocupăm Marea! <gântu -i> Știe cineva parola și mai aduce aminte cineva parola? Cineva parola? Uh, nu. nu. Luca? Nu Luca. ascultat -a ea, -a nu? Ba da, dar nu mai țin minte. Ioana? <gântu -i> Vlad? Ha? Nu mai știu, nu mai, mai, mai 0372069599 Hai că ne spune un ascultător parola și să sperăm că e, e bună, că noi nu mai știm parola de ieri. Dacă ne ascultați Europa FM, hai să vedem ce spune Mariana. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, Mariana? Bine, la serviciu. Da, Sunt un... bucurața că v-am prins. Unde la serviciu? De unde ești? Din Buzău. Din Buzău. Ah, suntem becine aici. La Cobrigi, da. la, la covrigi. A cu covrigi în coadă. Ia spune Mariana, care e parola de ieri? Cafea la nisip Cafea la nisip, dai că mi-am adus aminte, așa e Nu cred Bravo, pleci la mare, Mariana Ai avut flashbang de la Da, da, flashbang flash flash plăcere <laughs> Bravo Cu cine pleci, Mariana? Cu soțul. Cu distracție să vă distrați. Am vrut să te întreb cu soțul cu... cui, dar iartă <laughs> Ei, cu un soț, nu mai contează. cu un soț, da. un alegeți un soț și pleacă. du-te cu el la mare. E Cu plăcere. Bine, Mariana. Mariana a câștigat în această dimineață o vacanță la mare. Așa facem în fiecare zi. Ne-am obișnuit deja. v-ați obișnuit deja. Ascultați parola peste zi. După ora 10 colegii noștri vă vor spune care este parola de astăzi iar a doua zi dimineață, în deșteptarea sunat dacă sunteți primul care intrați în direct și știți parola Pac! Luați vacanța Nu are o privire interesantă Dar lasă că l întrebăm noi ce-a ce putut top Și 20 de minute <fixi>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 Incorporați inovația Whirlpool în casa ta și gătește mai mult și mai ușor. La EMA gai până la 25% reducere la incorporabilele Whirlpool din promoție. Comandă de pe EMA, cuptor electric încorporabil Whirlpool cu autocurețare pirolitică, control și capacitate extinsă de 73 litri la 1799 lei. Whirlpool.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 Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. La RomPetrol toate drumurile duc la premii. Drumuri late sau înguste, spre aventuri la pescuit, spre bunici, mare, munte sau destinații văzute. Vara asta toate îți aduc peste un milion de premii. Alimentează sau cumpără de cel puțin 100 de lei în orice stație RomPetrol și câștigi pe loc un premiu garantat. În plus, trimite numărul bonului fiscal prin SMS la 1822 și poți câștiga săptămânal prin tragere la sorți unul dintre cele 8 ecosisteme sau Rom ajungi mai departe. Vino la marea redeschidere Practicări din complexul comercial Vitantis. Te așteptăm cu cele mai bune oferte și prețuri incredibil de mici. Gresie porțelanată Alia la doar 16,99 lei/metru pătrat și canapea extensibilă 3 locuri la doar 439,90 lei. Grăbește-te, stocuri limitate. 20% reducere pe loc la toate produsele. Vino joi 7 iulie, ora 9, la deschiderea Flanco București Cauflan Mihai Bravo și beneficiezi de 20% reducere pe loc și de 20 de rate fără dobândă la toate produsele. Flanco, din strada Răcari, numărul 5.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 Salut, sunt Smiley. Weekendul ăsta, muzica mea se aude la Europa FM. E... Nu? Weekend Smiley, la Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. În această săptămână, în Europa Top Hit, locul 3.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 Oficial merge bine, știți că ăștia băieții de la Simplu, la Simplu știți că a cântat Smiley, Smiley, Smiley e băiatul la care vine la live pe plajă ah, și el vine la live pe plajă în seara de vineri, pe 29 iulie, de la 7 și jumătate, plaja dintre Venus și Saturn, intrarea este liberă, mai cântă în seara aia cu Fly Project, cu Lydia Buble, cu Adi Sână, cu Loredana, cu Demoga Music Show, adică Marius Moga cu niște băieți. <laughs> Da, și fete, a, a am zis bine, vin și fete. Asta fete. Dacă tot e momentul anunțurilor, mă las și un anunț terogeț, frumos. Ce poți? S-a ceva? Da. Avem un mesaj. Da, primit cu întrebarea dimineți. La La 1769. Și rămas în coadă de pește așa și mă, mă macină de vreun de doră, tot aștept adică să vină continuarea și mă măcine. vine. Nu te da. vrem măci. Eșeam bancul de drumul și la Sabot. Da. La al doilea Sabot, da, da, da. Ce, Ce mesaj? Uite jersi. cum e mesajul, Zici așa. Locuim de ceva vreme la parter. De când ne-am mutat, auzeam des, noapte și zi, bubueli infernale. Nu m-am dus să văd cu cine și cu ce am de-a face. Așa. Punct. Da. Într-o dimineață, cățelul a vrut afară foarte devreme. Da. 6.30. Da. Și s-a oprit mesajul. Nu cred... Și eu tot dau refresh aici Și nu mai vine continuarea că Acum chiar sunt curioz Deci dacă bubuia... ați trimis un mesaj cu povestea asta La 1769 Trimiteți continuarea suflet, da. dacă... Sau dacă ați trimis-o mai trimiteți odata Că n-a ajuns da. Ce s-a întâmplat Dacă, dacă n-ați trimis mesajul acesta Și vedeți vreo continuare Puteți să-l trimiteți continuarea Cum vă imaginați A, voi bine, da. La 1769 Deci cum e? Mai citești și-o dată? Locuiam de ceva vreme la parter, de când ne-am mutat, auzeam de zi noapte și zi bubuieli infernale. Nu m-am dus să văd cu cine și cu ce am de-a face. Într-o dimineață, cățerul a vrut afară foarte devreme, la 6.30. Continuați povestea asta! Mă știu cum îl scodințați de acum pe Luca. Îmi cumpăra o cartelă și din când îmi când trimit mesaje, de în care se termină cu oadă de pește. Asta nu mai e om! Deci stă acolo și de F5, F5, F5F5F5. Hai să vedem, poate vine totuși continuarea. Turul României la Europa f la Cluj mergem. Clujul va avea o melodie proprie care va fi creată de un cunoscut DJ cu ajutorul sunetelor înregistrate pe străzile orașului și de către clujeni. ce mișto. Piesa va fi prezentată într-unul într din cele mai cunoscute festivaluri de muzică electronică, Electric Castle, care începe săptămâna viitoare la castelul de la Bonțida. Claudia Romitan are mai multe detalii. Bună dimineața! Acum, Claudia, bună! Bună eu. dimineața! Vezi, asta e avantajul Clujului. În București, dacă s-ar fi făcut așa ceva, nu putea fi difuzat. Sunete registrate pe stradă. <laughs> da, era... Bip, da, la radio, bip, bip, bip, numai bip bip-uri erau. Bip. Da, Claudia, da, spune-ne! Să vedem, să vedem ce va ieși și la Cluj. Eu, personal, sunt foarte curioasă cum va suna melodia orașului, mai ales că cei de la Vodafone, care sunt inițiatorii acestui proiect inedit, au luat lucrurile foarte în serios, Astfel, pentru ca melodia să redea cât mai fidel atmosfera clujului, oamenii au la dispoziție mai multe metode pentru a capta sunetele variatele orașului, adică nu doar îți folosești propriul telefon sau dispozitiv de înregistrare, poți să registrezi diverse sunete și în orice magazin, inclus în, în apocal acestei operator de telefonie mobilă, sau chiar la o caravană care se plimbă prin oraș în acest sens. Cei dornici să contribuie la crearea acestei piese pot să încarce apoi un fișier audio sau video pe un site dedicat, se numește Sound of Cluj, iar campania are și un slogan interesant, ai puterea să faci clujul să vibreze la Electric estel". Sigur, trebuie să iasă ceva la un Pai puterea nu să vibreze prezentăm. Soundsoni Electric Castle, Mama. deci trebuie să pentru Interesant. Sunetele vor fi mixate de DJ Shiver și melodia mm -hmm. va fi lansată așa cum ați zis și voi la Electric Castle. Sigur, dacă facem efortul să înregistrăm sunete și să participăm, avem și șansa să fim răsplătiți cu niște invitații. Să, la să ne trimit și nouă uh, uh, melodia, poate o punem la Radio Voting, să vedem ce se întâmplă. Da, da, da, așa, să vedem ce iese. Mai avem o săptămână la dispoziție. Să ne sune clugenii, după aia să-și voteze piesa, dacă le place sau nu piesa orașului. <laughs> A, așa. Mulțumim. Bine. Mulțumim. Mulțumim dragi. tare mult. Facem și noi o piesă, regisfere. Facem și noi? noi o piesă, da. cu sunetele orașului. Am... E radio. Din radio? Da. Ar fi o treabă. Poate încercăm ia să vedem cum este experimentul asta și vedem după aia. Disparul Luca. Cred că s-a dus după mesaj, nu stiu ce. Cu și George stiu la Europa FM. You know Am I ain't no size two, but I can shake it, shake it, like I'm supposed to do, cause I got that boom bone that all the boys chase, and all the right junk, in all the right places, I see the magazine, working out photoshop, we know that shit ain't real, come on now make it stop, if you got beauty beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the Trouble. i'm all on about that bass by that bass no trouble i'm all about that bass by that bass no trouble i'm all about that bass by that bass hey i'm bringing booty back Trouble. I'm all about that bass, that bass, no trouble, I'm all about that. antrenor all about that base și 39 de minute a dispărut Luca, a început să îi oameni mesaje. <laughs> vis a vis de problema lui de mai devreme cu mesajul neterminat, dar o să se întoarce la un moment dat. Gadget News la Europa FM. Da, nu e deloc un gadget, deși acum este o chestie total exotică, sau inca exotică. Ăsta este viitorul. Despre viitor vorbim astăzi. Să un viitor care o să ne privească pe toți și care o să fie un viitor grozav. Eu sunt foarte optimist. Fiți atenți! Iată, am pregătit două sunete. De play la primul. What? Asta este o mașină electrică ce ajunge de la... O mașină în sensul de autovehicul, automobil. Ah, mașină da. electrică în general, nu, mașină, mașină de spălat. Da, un automobil, un autovehicul electric ce ajunge de la 0 la 100 de km h oră în numai o secundă și 513 sutimi. Păi și care este O secundă și 513 sutimi. Asta este nouă record mondial al unui vehicul cu șofer. Deci este un șofer La volanul unei mașini Care, mă rog, arată Vărnești care automată? Da, da Nu, e într întâia și după aia a schimbat a doua schimbă Da, după primele două mi a schimbat Mai de o dată, să auzim Sunetul de mai devreme. Zici că ești la dentist Asta este viitorul, da? Asta este o mașină de 200 de cai putere. Mașina mea, care este un Subaru și care are 230 de cai, are nevoie în carte de aproape 6 secunde, să zicem, să ajungă de la 0 la 100. Și dacă bate vântul dispate? Asta în carte. Aia dacă ești întrabant, Trabantul mai avea performanța asta, dacă bătea vântul foarte tare da, Mai și decolai, cu ocazia, era mult carton acolo. Bun. Uh, Bun, asta este o mașină făcută de un grup de studenți. Ca să înțelegeți cam cât de accesibilă este tehnologia asta, sunt studenți de la două universități elvețiene, ETH Zürich și Hochschule Luzern, adică din Lucerna și din Zürich. Ei participă la o, un soi de competiție uh, internațională. Interșcoli. Da, formula student se cheamă și la care participă, e o competiție globală de inginerie auto a studenților la care participă 600 de echipe din toată lumea. <hî> și băieții ăștia au o echipă, AMZ, Academic Motorsport Association Zurich, și fac mașini. Au început acum 10 ani, au făcut mai întâi mașini cu combustie, mașini clasice, după care, după vreo trei modele, au început să treacă, au trecut pe modele electrice, pentru că au zis, ăsta este viitorul. Și odată pe an are loc o conferință la care participă, cum ziceam, 600 de echipe, se duc, mă rog, se dau cu mașinile respective, acolo le prezintă, este uh, o mașină electrică, zice. Da, eu, este o mașină electrică. E adevărat, e o mașină încă experimentală. O secundă și 513 timp. Bine, ajunge într-o secundă jumate la 100 de km la oră după da. care se oprește că să se alimenteze. Asta nu? este deocamdată altă problemă, da? Pentru că bateriile nu pot fi forțate deocamdată în felul ăsta. Dar, de exemplu, poți să scumperi cumperi o mașină, o Tesla, o Tesla P90, așa îi spune modelul, care este uh, pregătită, are un mod de conducere, în engleză îi spune ludicrous, care este un fel de, nu știu cum să spun, ridicol, da? Și dacă apeși butonul ridicol și pleci cu Tesla asta, dacă calci accelerația la fund, atingi uh, uh, suta de kilometri în 2,5 secunde. Ah, 2,85 secunde, Noa, se de se fapt. Poate, și aveți și pentru asta sunetul. Da, și la un dat îl oprește. Deci 2,85 secunde pentru o mașină care costă 120.000 de, de dolari. Și de ce spun că este viitorul? Pentru că în momentul în care tehnologia permite astfel de performanțe la un preț rezonabil în comparație cu ce e nevoie să investești pentru tehnologia care există acum. Deci pentru un motor cu combustie ca să obții o astfel de performanță trebuie să cheltuiești peste un milion de dolari. Deci Bugatti Veyron, care a fost multă vreme cea mai puternică mașină cu combustie, cu motor cu ardere internă. Și care avea lume, performanțele astea. O mie de cai putere costa 1,5 milioane de dolari și făcea 2,5 secunde de la 0 la 100 de kilometri. Urmașul lui Bugatti Veyron, Bugatti Chiron, care are 1500 de cai putere și face 2 secunde de la 0 la 100 de km la oră, costă 2,5 milioane de dolari. Deci, pe de-o parte, un, un autoturism Tesla, care costă acum foarte mult, 120.000 de dolari pentru versiunea Super Power, da, pe 90%, care îți atinge viteza asta în 2,85 secunde și ca să ai ca să echivaleze asta în la motoare cu combustie internă te costă 2 milioane Ori jumătate. momentul în care tehnologia permite la un preț rezonabil astfel de performanțe, avansul este irezistibil. Sigur că nu ne interesează, adică nu o să mașinile electrice pe care o să le cumpărăm în viitor o să fie limitate, nu o să poți să atinge astfel de viteza de repede pentru că este cu totul și cu totul nesigur. Mericulos. Da. Dar viitorul ăsta este de și eu clar e clar numai neoprit. e o Bugatti Virona noastră. <laughs> da, asta mai convins. Auză la ăștia și care mai fac mașini ăștia? Au radio în mașină? Adică, uh, am aici niște vești proaste pentru tine timp, da. Da, Am A. niște vești proaste pentru tine Domnul Zafiu, dar noi fiind foarte buni Vom fi ascultați și în Tesla Am înțeles în nu altă, Am un holograf și vreau să-l dea mai tare oamenii ăștia. Acum când că sunt în Tesla în primul holograf vor asculta De câte ori cu, să te iubesc da? se numește piesa Tesla. asta frumoasă Nu mă întreba Dacă te mai iubesc Real, încerc s-o regăsesc Nu mai aud un cuvânt potrivit Parcă am uitat cât de mult n am iubit De câte ori să te iubesc Ca să mă crezi De câte ori să te visezi Ca să mă vezi De câte ori să te aștept și tu să nu mai vi, de câte ori să te doresc. În nopțile turzi, de câte ori în viață să mai mor. De ori? Nu înțeleg cum de Would you get to see my love. Și tu să nu mai vii, de câte ori să te doresc, în nopțile târzii. De, de ori să te iubesc, ca să mă crezi, de câte ori să te visez, ca să mă vezi. De câte ori să te aștept, și tu să nu mai vii, de câte ori să te doresc, în nopțile te De te mori în viață să mai mor. Dacă te rog Câte ori să te iubesc, holograf 8.48 de minute, văd că a venit, are un număr mare de ascultători care ne sună pentru concursul cu Marea. ocupăm Marea. L-am făcut mai devreme, să știți, urmează doar radio voting și vă așteptăm atunci la 0372069599. Ți-a venit continuarea la mesaj? Da! Că ce? A venit o mesaj, dar eu nu înțeleg cum a făcut să scrie atât că e dintr-o bucată venit. Mm -hmm acum, da trebuie de lung. Unii oameni scriu mai trebuie mult. Nu merge și... tehnic, nu știu cum o Da. Deci să ne explicați o că... că... și cum faceți, Are altă problemă. Da. Da, zici și începutul mesajului. De, de, de, de la de so la capăt. Locuim de ceva vreme la parter, de când ne-am mutat auzeam des, noapte și bueli infernale. Nu m-am dus să văd cu cine și cu ce am de a face. Într-o dimineață când a vrut afară foarte devreme, 6:30. 6:00 spre. Continuare. De data asta continuă. Și după ce am făcut un apel public, am primit numeroase continueri de la alte numere de telefon, dar și, surpriză, în parcul de la Colț, un tânăr cam de 110 kg și 1,90 m înălțime, care mă saluta uneori pe scară, făcea rostogoliri, sărituri cu genunchi la piept, flic-flacuri și alte de-astea. Și de ce să auzeau bubuituri? L-am adică, întrebat dacă la... asta face și în casă. Aha. A confirmat ah. și a spus că nu e vina lui că plafonul e mult prea subțire. Mi-a cerut să-i spun când poate exersa Ce, politicos? Niciodată I-am răspuns ce... S-a potolit cu sportul Ce urât. Dar zdrângă -ne. Nu se poate chema cântat Dez la o chitară Păi nu mai bine era cu sportul Iar eu zilnic, în paranteză șapte Dau drumul la Europa FM tare <laughs> Semnează Mimi din București Mimi ești foarte drângă Cum faci să scrii asemenea mesaj? Deci pentru Bine vecinul lui Mimi. SMS. Te salutăm pentru vecinul lui Mimi, Acum dacă Mimi ascultă tare. De ce nu pot să fac eu sport? Vecinul lui Mimi de la etajul <laughs> de ce? Că nu vreau să mi deranjez vecinii. Ai plafon subțire. Da. da. Du-te în garaj jos. Mm -hmm. Na. Mm -hmm. nu -ai, ai vrut lucru. garaj. Nu e același, garaj. Lucru. Nu nu același lucru. Nu mai nicio scuză același lucru. Da? Hai să vedem că mai aveam o știre aici din Rusia ceva. Da, unde în sudul Rusiei, un cioban, am văzut știrea asta și mi-a atras atenția. Undeva în sudul Rusiei un cioban folosește o leoaică Vie Pe post de câine de pază la stână Și <laughs> <laughs> sunt și poze și imagini Și deci, leoaică nu-i pofticioasă? Da. Nu-i place felina, felina zici, nu îi repugnă mă Felina zice, a luat-o de mică ciobanul a, Ce să? A luat și el O leoaică, da? Și a fost zic că nu atacă turma Leoaica, că răspunde la comenzi Ca un câine ciobănesc Shez, <laughs> șezi <laughs> Și, și îl ajută pe Cioban să mâne turma Și să adune oile rătăcite pe câmp <laughs> le adună cum în colți Cum le adună Întrebat, zice, cum se face că felina nu atacă oile sau miei, relatează Digi24, stăpânul ei spune că o hrănește doar cu carne de vită pentru a nu fi tentată de mirosul mioarelor. <laughs> Magari e ok? Da. da. da. <laughs> <laughs> <Tânăra>. <laughs> și mi imaginez, eu mi imaginez că văcarii din zonă caută acum un tigru de pază <laughs> pe care să-l învețe numai cu carne de oaie. <laughs> uai tânără iubirea. Rușii. Ce Rușii, nene. 8 și de minute. Ne întoarcem cu știrile Europa FM Manuela Nicolescu imediat și Radio Voting Unul din ascultătorii Europa FM A propus ieri o piesă O propunem și noi astăzi la radio Vedem ce iese Vara asta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 15% reducere la toată gama de produse gilet Și 25% reducere la toată gama de detergenți lichizi și capsule Ariel Kaufland Trăiește fresh Hei, parcă ziceau la Meteo că o să plouă Ha, ha, da, știu, trebuia să repar instalația Acum lasă gluma și acoperă mobila Și televizorul Nu-i nevoie Știi când ziceai că vrei pești? Acum mi putem ține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 Bonjour! Sunt și la Un pic mai sus, le microfon, vă mă rog. ia acum bonus card, folosește-l și poți câștiga 15.000 de euro ca să faci tot ce vrea Tom Cœur. Eu, una, aș merge într-una a Paris, dar e ton de Ale alei fuguța. Ai timp doar între 20 iunie și 9 septembrie. Ah! Și nu uita, mon ami! Cheltui mai mult cu bonus card și ai mai multe șanse de câștig. Bonus card, un card mereu câștigător de la Garanti Bank. Detalii pe bonuscard.ro Până pe 13 iulie, cumpărăturile la Carrefour îți pot aduce unul din cele 50.000 de vouchere de 100 de lei pentru articole sportive. Găsește detaliile pe www.carrefour.ro aniversare sau în magazine la recepție clienți. Doar pe 6 și 7 iulie ai mici Vita plus porc la 10,99 lei kilogramul, bere Golden Brau la 11,49 lei, pachetul de 6 0,5 litri plus una gratuit, cafea Jacobs Cronung 500 de grame la 15,4%. 49 lei și tricouri Euro 2016 pentru bărbați la 19 lei bucata. Carrefour. De 15 ani, campionii prețurilor mici. Ha, am mai trecut un an și tot am schimbat acoperișul Cât e metru pătrat? Cât să fie! Un metru lungime pe un metru lățime Pentru dumneavoastră știu ce trebuie Calitate, siguranță, duranță. Reține Bilca, preț bun, sistem complet pentru acoperiș Nu metru pătrat Și peste zeci de ani tot la fel va arăta Bilca! Pentru detalii și oferte Intră pe bilca.ro Prinde valorile de reduceri de până la 40% La articolele textile din Carrefour, Începând cu 30 iunie Numai mai 6 și 8 iulie ai până la 40% reduceri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 9,9 lei, preț la schimb cu un electrocaznic vechi. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. afară îi fric și și în casă arde gazul, pe tata nervii l-au lăsat că bine nu a izolat și ăsta-i necazul. Termobloc Izo, cărămită cu izolație incorporată de la Siceram, pentru căldura minului tău.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 Este ora nouă, bună dimineața! Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bine te-am regăsit, George! Bună dimineața tuturor! Plouă acum pe locuri în Moldova, Muntenia și Dobrogea. După amiază vor fi averse pe ari răstrânse în Muntenia, în Carpații Meridional și Orientali, în Dobrogea și în Moldova. Temperaturile maxime vor fi de la 21 de grade în nordul țării și în depresiuni până la 31 în sudul extrem. În București sunt anunțate ploi și o maximă în jur de 28 de grade. Statul va finanța căminele de bătrâni cu 10% din cheltuielile de funcționare a acestor centre. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru a explicat că vor primi bani din partea statului, acele cămine care oferă condiții mai bune, dar mai ales dacă ajută persoanele vârstnice să devină independente și să se poată întoarce în familie oamenii nu o să mai fie tratați cu haide vino și gata, îți dăm tratament eventual, cum am văzut în cazurile abuzurilor pe partea de copii neuroleptic, ca să avem niște legume pe undeva. Și discutăm aici de un management de caz care să ia în calcul Cazul persoanei vârzice cu problemele pe care le. Pentru căminele care vor veni cu aceste reforme, care vor încerca să-și crească calitatea serviciilor, care vor aloca mai multă atenție acestui management de caz și al reabilitării funcționale și recuperării funcționale a vârstnicilor, se acordă o sumă de până la 50% din standardul minim de cost stabilit la nivel național, prin care, de fapt, se impulsionează practic activitatea acestor cămine. Ministrul Muncii a atras atenția că, în prezent, zilele de bătrânii duc lipsă de personal. În anul 2015, 47 din cele 118 cămine publice aveau personal insuficient, aveau o dificultate în a putea asigura costurile personal. În același timp, lista de așteptare în aceste centre este de circa 600 de persoane. În general, există o cerere foarte mare pentru aceste servicii și pentru aceasta noi nu trebuie numai să asigurăm cantitativ locurile, ci evident să asigurăm că avem grijă pentru calitatea serviciilor publice. Continuăm știrile. Premierul Dacian Cioloș a explicat la televiziunea publică modul în care a ales să schimbe patru miniștri după ce liderii PSD l-au criticat pentru că nu a remaniat mai mulți. Socialdemocrații au cerut demiterea ministrului justiției Raluca Prună și pe cel al agriculturii Achim Irimescu. N-am negociat aceste uh, schimbări, m-am consultat într-adevăr cu liderii celor două mari uh, partide, și cu liderul PSD și cu liderii PNL. Nu m-am consultat legat de aceste numiri, ci am informat, am vrut să afle uh, de la mine. Doamna Raluca Prună nu mi am pus până acum niciodată problema unei remanieri. Eu consider că uh, Dânsa-ș asumă cu curaj responsabilitatea pe care o are în calitate de ministru al justiției. Din punctul meu de vedere Dânsa-ș face treaba foarte bine și o susțin. La agricultura a fost o moțiune simplă care a fost votată, în ciuda faptului că a fost întârziere încă de anul trecut în pregătirea sistemului software pentru plata subvențiilor. Deci domnul ministru știe foarte bine ce are de făcut. Astăzi, la ora 17, la Palatul Cotroceni, vor depune jurământul noii miniștrii la Educație Mircea Dumitru, la Transporturi Sorin Bușe, iar la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni Maria Ligor. În altă ordine de idei, premierul a anunțat la TVR că va continua să ia măsuri de reducere a birocrației. Nu o să ne oprim aici, o să venim cu un uh, nou pachet de simplificare care să vizeze cu precădere mediul economic. Am avut discuții deja cu companii, cu sectorul uh, privat, care ne-au făcut sugestii de uh, simplificare și uh, în toamnă, cred, în septembrie, îmi vom veni cu un nou pachet. Premierul Dacian Cioloș, un șofer de tir de 53 de ani, a murit aseară strivit sub roata autotrenului după ce cricul pe care îl folosea ca să repare o defecțiune a cedat. Roata i-a strivit capul, umărul și brațul drept. S-a întâmplat pe DN1A, în localitatea Prahovană, Măneciu. Manu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Luca Pastia. Dimineața Cristiano Ronaldo a calificat Portugalia în finala Euro 2016 Starul lui Real Madrid A deschis cărul semifinalei Cu țara galilor în debutul reprizei secunde Iar după numai 3 minute Șutul său din afara careului a fost deviat În poartă de Nani. Fără Ramzi, suspendat, Gareth Bale nu a putut să-i țină în spate pe galezii și meciul s-a terminat 2-0. Cu golul marcat aseară, Cristiano Ronaldo l-a egalat pe Michel Platini în fruntea clasamentului celor mai buni marcatori din istoria turneelor finale europene, cu un total de 9 reușite. Aflată la prima victorie în timp regulamentar a ediției, Portugalia va juca o nouă finală după cea din 2004, pierdută pe teren propriu în fața Greciei. Duminicăi va fi adversară câștigătoarea semifinalei din acestate Seară de la Marsilia, dintre Franța și Germania. Roger Federer s-a calificat în semifinale de turneului de la Wimbledon după ce a fost condus cu 2-0 la seturi. Elvețianul de 34 de ani a revenit și l-a învins pe croatul Marin Cilici la capătul la 3 ore și 17 minute de joc. Scor 6-7, 4-6, 6-3, 7-6, 6-3 Septuplu campion la Londra, Federer va juca în penultimul act cu canadianul Miloș Raunici Andy Murray a avut viață grea cu Jovi Fritzonga, britanicul s-a impus după 4 ore de joc El a câștigat primele două seturi, dar francezul a revenit și a egalat Însă în decisiv Murray a triumfat cu 6-1 și îl va întâlni în semifinale pe Thomas Berdych. Luca, mulțumim, 95 minute, continuăm, nu ratați știrea Bravo și ne întâlnim la Radio Voting în doar câteva minute. Europa FM, pe aceeași frecvență, cu tine! 9 minute, nu știu, Vlad cum s-au nimerit toate piesele astea despre astăzi la radio. Kelvin Harris a fost ne acum. Ne sa stiu sa sa stiu sa stiu sa stiu Se stiu da. termină foarte inspirațional, așa sa că s-a sa stiu sa stiu sa stiu sa stiu sa stiu sa stiu sa la radio. Ce mai știi, Vlad, de David Gilmour ăsta? Mi l-a propus Tudor Ultima ieri. dată când m-am văzut cu el... Așa? Ce făcea? Tot așa. Mânca hamsi. Eu îmi place în Grecia. I-am făcut tabelul. Tot. Da, da și, eu... și nu am pus aici, da și nu. Da și nu. Puteți să pariem, dacă vrei. Uh, dacă... Căștigă sau nu. Dar o facem fără să spunem public lucrul ăsta. Păi de ce? Și dăm rezultatul <laughs> la final. Păi ca să nu influențăm. Ce să influențăm? Tu spun într-un fel, eu spun într-un fel, da. Da, bine, băi și tu cum sui? Eu cred că lumea o să voteze Da, în eu, majoritate Eu zic că o să zic că nu Dar trebuie să putem să discutăm și de o diferență Știi? La câte, la câte voturi diferență o să câștige? Minim 5 o să pierdă Depinde câte telefoane ei Cam câte păi luăm, o să la un moment, Cam câte luăm de obicei 15-20 da? Da. Eu zic că o să câștige cu minimum, minimum 7 în plus nu, eu zic că o să pierde cu minim 5 Nu cred, cred că s Hai să vedem, zi. bine da o urma uh, Punem la butai. Bine, deci tu pierzi urma și asta înseamnă că suntem da. nu-ți mai dau, dau Da, numai da un mai buncat. câștig, câștig niște kilograme uh, <laughs> David Gilmore, Rattle that look, Lock Lock, loc, pardon, Lock Deci, -mă, cum da. ar veni, zdrângă-ne Da. Cam așa Aceasta se cheamă piesa Hai să vedem, ne-a propus-o Tudor ieri Aha. Tudor, fii pe fază să da. vedem ce se alege din propunerea ta. O difuzăm imediat și vă așteptăm la 0372069599 să ne spuneți dacă vă place sau nu. <laughs> Vara asta! Ocupăm Marea Europa FM live pe plajă Pe 29 30 și 31 iulie De la ora 19.30 Vino și tu pe plajă Dintre Venus și Saturn Să cântăm împreună cu Antonia Carla Streams Loredana Lidia Vumble și Adi Suna, Delia Fly Project Punk Smiley Voltage, Andra Proconsul Lezele elefant Bizar Grimus Zdop și Zdup Vita de Vie Byron Robin and the Backstabbers The Moga Music Show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 Vino la Marea Redeschidere Practicări din complexul comercial Vitantis. Te așteptăm cu cele mai bune oferte și prețuri incredibil de mici. Parchet laminat, flor fix, 8 mm la doar 20,90 lei metrul pătrat și mașină înșurubat Power X 4,8 W, cutie aluminiu și 102 accesorii incluse la doar 49,99 lei. Grăbește-te! Stocuri limitate!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 acceptarea, să-i dăm și noi un telefon, să-i mulțumim. Cred că ai mulțumit. Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim tare mult. 9 și 19 la Europa FM avem Radio Voting, toată lumea, o luna o să o ținem așa, o să vă propunem tot soiul de piese și ieri, în mod special, am propus o piesă despre care spuneam că nu e la radio nicăieri, nu vorbim doar de Europa FM, în general, nu e difuzată la niciun post de radio din România, Nosfe și Rubii Condimente, vă aduceți aminte, aveau 22 de milioane 500, nu știu câte da. mii de vizualizări pe YouTube ceea ce ne -a a tras atenția cumva. E, azi a mai pus 300.000, de mii, adică 22 de milioane, 812 184 de vizionări uh -huh. are în momentul asta piesa asta. Da, da, ascultătorii noștri au respins ier. Au respins uh, piesa ieri și unul dintre ei, Tudor, a zis păi da, încerca încercat și voi un David Gilmour. Uite, Clar. Rattle That Lock, de exemplu, și a dat și numele piesei. Am zis să-l ascultăm. Da, Astăzi cum... facem chestia asta și atât. <laughs> Zaf, după cum îl știți, pe el deschis la sugestii, el în playlist. Doamne, dar are momente de astea, deci ține ține ține porțile închise așa și după aceea. deschide un pic, bum, scapă cineva. Hai să vedem, hai să ascultăm piesa. O ascultăm acum, 4 minute și aproape jumătate are. Mamă, așa fac oamenii ăștia. Notați-vă piesele, mă. Deci notați-vă zic, că nu se mai repetă. Pentru comparație, piesa asta e un artist internațional respectat, cine nu știe despre cine e vorba, are timp să caute pe net zilele astea și să citească mult și bine și să asculte mult și bine. Piesa asta care i-a lansat anul trecut are 4.265.711 vizionări. Deci Ruby l-a făcut de râs. <laughs> Ca să înțelegem Ce, bine, hai să ascultăm David Gilmore Rattle that lock. Uh, o ascultăm la Radio Voting și vă așteptăm la 0372069599 să ne spuneți dacă v-a plăcut sau nu, atât, nimic mai mult. Hai să vedem. de la radio voting. David Gilmore rattle that lock. Sper că v-a plăcut 0372069599. Sunătina și spune tina dacă v-a plăcut sau nu. Auzi, Marcel e cu noi. Poți să modific pariu? Uh, Bună dimineața. Bună. Bună. Deci mine mi-a plăcut. Bună. Aș vrea să completez că... Indicat, nu e un indicator de calitate, numărul de vizualizări da, da, Așa da, este, da, da, nu, doar că ne facea plăcere să facem da, dumne, o comparație așa Da, dumne, dar vorbim despre asta, da? Adică, da. totuși, 22 de milioane de vizualizări, sigur Nu e un indicator de calitate, dar sunt 22 de milioane Adică e o calitate în cifră intrinsecă așa Mulțumim tare mult, Marcel, pentru telefonul vot, e... din această dimineață Nu, că mai multe Hai, hai Mihai, bună dimineața Bună dimineața, salut! dă ți mai încet radio, te rugăm zi Fata Față -fa -fa -fa de melodia de ieri Asta e Nu prin comparație <laughs> Mihai, îți place sau nu piesa? Nu <laughs> Nu no. no, no, îți place, no, mulțumim, leu, merci, frumos! Călin, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Să trăiști. Vă ascult din 26 mai 2000. Și n-ai auzit și niciodată piesa de asta. Da. vă spun că sunt foarte, foarte mândru de voi. Da. Vă da. mulțumim da. tare mult, Călin. Să de trăiți. Tudor trebuie să fii, deci de un ascultător de al nostru trebuie să fii mândru. Dar și de noi un pic. Da. da. Mulțumim. Bine, Calin, îți mulțumim tare mult. Ne-a sunat Nicolae, bună dimineața! Uh, vă salut, Neta. Salut! Uh, un mare, da. Un mare Perfect, da. trei voturi deja. Ai luat și, un și vot. o întrebare pentru Zaf? Da, te rog. Uh, mai trăiești rapid. Mai trăiești rapid. Bă, cel puțin Ai, până azi la prânz, prânz când Ai, de uh, cine știe. Mulțumim, eu, să știți că și eu sunt rapidist ca solidaritate cu Zaf. Nicolae, nu era brzu. Nu știu, dacă Elena, dacă bună, dacă bună dimineața. Salut. Salut. Bună dimineața. Bună. Vă ascultăm ascultam, da. drag. Așa. Pentru piesă, două voturi. Da. Perfect, 4. Două. Două voturi de da. Putem Marilena, spunem... bună dimineața. Hai, mă, lasă-mă să spun, mă. La șapte voturi da diferență în plus, câștig așa urma. Da. <laughs> Marilena, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Bună. Înainte de a vă da răspunsul. Da. Eu aș propune Florin Ristei de ce nu se dă pe post cu Vescan. Dar naibi, de nu vrem daia. da aia. Dar Ai îți îți, eu spune, eu îți spun eu povestea. De ce nu se dă ristei cu Vescan la Europa FM? Luca ai certat cu ristei și Vlad cu Vescan. <laughs> A, e clar. Și nu pot să no, mă bag cu stei. Vă rog să Hai zis mm -hmm. de piesa de azi. Da sau nu? Nu. nu. nu. Bine. Marilena, mm -hmm. îți mulțumim tare mult. Corina, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Un mare da! Un mare da! Un mare da. Felicitări. Mul... Felicitări! Bravo! <laughs> Cristi, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Salut! Dacă n-auzeam de la voi cine, că nu știam melodia, credeam că e Joe Cocker. Seamănă foarte bine la voce. Da. Un, un da, bineînțeles. Ok, șase da, la 2. Elena, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Uh, e stil rock, nu-mi place una și nu. Nu, nu, nu. deci mm -hmm. nu-i nu place, nu-i place 6 la 3 uh, Daniel, bună dimineața Bună, Daniel Bună dimineața, băie. Salut uh, Unul pentru piesă și am Puh. un recomandare, dacă se poate. Uh, da, te rog uh, Boier Bibescu și Sarmare de veci? Am văzut cu iubesc cu imediat uh, Daniel, îți mulțumim, deci ai notat un num, Vlad, da? 6 la 4 uh, Florin, bună dimineața Salut, hai cu Dau Bună dimineața Salut, salut. Florin de la Sibiu Da, Florin Îmi da îmi da. Da. Yes. Da, da, da! Cum adică că da? Adică îți place, dar nu prea? Da, cum să nu? Îți place, bine, hai. Mihaela, bună dimineața! Bună dimineața! Bună? Un uh, mare, da. Yeah. E și Cătălin cu noi, bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Salut! V-ați revenit în sfârșit, da, și din partea mea. Da, și de la Cătălin. Cristian, bună dimineața! Bună dimineața! Salutare! În sfârșit o piesă bună, <laughs> Perfect, mulțumim foarte mult ah, Alina, cu de toate o să bună fie dimineața. Bună. Alo, bună dimineața bună dimineața David Gilmore, de când îl aștept? <coughs> <coughs> nu nu, nu pot să lui din perioada Pink Floyd Un <coughs> <coughs> um, da, de... mare, mare de da Mulțumim <coughs> Au, ce Vreau, vreau și Bon Jovi și bonjovi. Bonjovi, da. da. Băi, Gil, gata. Băi poți să oprești. oameni care ascultă de ani de zile așteptând o melodie. Da, da, da. Păi, este, era sunat cineva, zic că el ne ascultă din 26 mai 2000 și de-abia acum, da. după 16 ani, l-am făcut mândru. Ne. Băi, oricum, mulțumim pentru răbdare. Adică, băi, să aștepți 16 ani să confirme radioul pe care l asculti. Eu, o treabă. <laughs> Maria, bună dimineața. Ai, bă, gata, nu mai lua. Că bună stați și... Da, bună. Ieri am dat 3 pentru celălalt, acum, nu știu câte să mult mai multe dau pentru asta. Mulțumim! Am înțeles. Mulțumim! Hata, da, faci un tunel. Ai Nelu? Nu poți să-l refuzi. Nelu, bună dimineața! Bună! Bună dimineața, băieți. Sau la tine. Aștept să mă iasă liberu. Uh, Cum să nu recunoști mă o voce asta care e vorba da. Așa, plus chitara, care are timbru special. Sunt numai da. câteva chitariști, ei nu merg pe degete, care au timbru lor special de chitară. Da, așa, așa, deci Nu așa mai făcut e. altul. Corect, corect. Bon, am, am cântat la, la viața mea și mai cunoaștem și noi. Bine. până la moarte. Bine, deci uh, da. Perfect, mulțumim. Da, uh, uh, Oli, bună dimineața. Bună, Oli. Bună dimineața! Am miroasă așa orma, nu? Ai, da, frate, este 13 la 4, cu A de toate așa. și cu picant, vă rog. Gheorghe, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Uh, un mare da și o întrebare. Da. De unde iau sa urma? Aaa! Da, da, da! Bună dimineața bună, dimineața! bună dimineața! Bună dimineața! Un mare, mare, mare, da! Un mare, Hei, da! Frate. Uh, Ștefan, bună dimineața! Bună dimineața! Salutare! Eu nu am prea uh, lua cu dumneavoastră, A da. dat o melodie foarte, foarte bună! Deci ha. avem și de la tine un, da! Un mare, da! Perfect, un mare, da. mulțumim! A, așa, vorbim și cu Cristi, bună dimineața Bună dimineața Salut uh, David Gilmore îmi place uh, Melodia nu e printre cele mai bune ale lui Da Eu la asta m-am referit când am pus pariu cu Vlad <laughs> uh, Deci, e dat sau uh, la... uh, nu? Așa că zic, nu și o rugăminte Pe viitor mm. încercați să faceți testul Fără să spuneți cine cântă să să fie la sfârșit. Păi am făcut ieri am făcut și ieri. am furat-o. Mulțumim tare mult, Cristi, mulțumim. hai să mai luăm un telefon, uite, ultimul, Lucian. Bună dimineața. Speri Bun. să urma să fie cu de toate. Așa, de toate. așa, așa, și cu pican neapărat. Da, cât e scorul? Vrei să mai stai să număr că sunt multe e complicat. 5, 10, 15 și cu 3 cât fac? 18. Și la tine? 5. Deci 18 la 5. Fă tu socoteala. Bă, observ că David Gilmore e super popular în România. Ioana, sună să vină la live pe sat. L-a gasat pe George Așa că ne reîntâlnim cu David Gilmore Peste 16 ani Cred că mă duce la șaormă De aia nașpa Mergem la șaormă, sigur De pui, da De pui, pui <laughs> tot andra andra vine la live pe plajă, o vedeti în seara de sâmbătă pe 30 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn. Vream să intrarea este liberă pentru toate cele 3 serii uh, ale spectacolului nostru. Și uh, unul din ascultătorii noștri ne propunea mai devreme apropo de vizualizări, 38.936.338 Chichis și am ascultat o piesă în timpul ăsta. Da. ce piesă a unui artist, mă rog, român. Contemporan. Contemporan. Are pe YouTube 39 de milioane de vizualizări. Aproape 39. Da? Pe o, da. o încărcare deci, ce și ce 20... Și dacă ne spune și piesa... Și 20, câte are, mă, de milioane pe cealaltă încărcare? Mai are o variantă, da. Da, da. Deci două variante. Una are 39 de milioane și una are 20 de milioane. De l-am ascultat. E un artist. E un domn. ai să spunem că e un domn. Să simplificăm răspunsul. Cine are numărul ăsta de vizionări da. Dom facem? Poate o dăm la radio voti, Mâncat știe. zilnic. <laughs> Știrea Bravo a zilei. Despre fapte bune. E important. Fiecare să facă așa câte o faptă bună, da. cât poate fiecare. Cât un, un, pic. un frizer clujan vrea să doneze lunar în casările de o zi ale salonului unei fundații care se ocupă de orfani. Deci banii pe care Plăguț. îi muncește el, el și uh, lui într-o zi să-i doneze unei fundații care se ocupă de orfani. Cât de simplu și cât de bine face omul ăsta. Dragoș, negru-l cheamă, a inițiat o campanie de strângere de fonduri destinată copiilor orfani. Practic toate comenzile onorate marți și miercuri vor fi direcționate către Societatea de Caritate Blisswood, care are în Cluj un centru pentru adolescenții care au ieșit din sistemul de protecție a copilului. Asta e o fundație scoțiană, care e de 15 ani în România și care ajută copiii din orfelinate să se reintegreze în societate la centrul rezidențial Daniel din Floreș. Fundația le oferă un cămin tinerilor care și-au petrecut aproape întreaga viață în plasament, fiind abandonați de familiile lor. E o problemă reală? acești tineri, când împlinesc 18 ani, în principiu trebuie să plece din centrele care au avut grijă de ei și trebuie să dea piept cu viața. Mulți dintre ei sunt, din păcate, complet nepregătiți pentru asta. Uh -huh. Iată ce spune proprietarul frizeriei, Dragoș Negru, citez, e citat de Agerpes, vom dedica acum două zile pentru această campanie, apoi vom încerca să facem câte o zi în fiecare lună, prima marți din lună, când toate încasările vor merge către fundație. Și uh, domnul Negru spune sunt eu și cinci băieți. Rezerv și tot ceea ce facem mai și mâine donăm către societatea de caritate. Potrivit datelor Blisswood din anul 2000 când a fost înființat, aproape 100 de tineri au beneficiat de serviciile centrului Daniel din Florești. Bravo domne. Bravo. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. A da, piesa asta mi-a plăcut dintotdeauna, dar și David Gilbo nu mi-a plăcut foarte mult și aștept și alte propuneri interesante din partea ascultătorilor noștri pentru Radio Voting care să-l facă pe zaf să difuzeze ceva ce nu s a mai difuzat da, niciodată la de ani. Da. da. Fraților, există știri care descriu perfect țara în care trăim și care nu se pot întâmpla decât în România. Și iată această, una dintre știrile astea, care zice așa Sighetul Marmației, deci se întâmplă în Maramu, da? În locul în care... ce să mai... Maramu! Hai, hai, la Maramu Șapte persoane care se aflau într-o stație de autobuz din municipiul Sighetul Marmației au fost rănite miercuri de un cal care a ieșit în fugă prin gangul unui bloc din apropierea locului unde așteptau felători. <laughs> Înțelegeți? <laughs> mă scuzați... <laughs> România stai și aștepți autobuzul și te calcă un cal. Păi care este dintr-un gang? Deci din gangul blocului, se aude deodată cataclop, cataclop, cataclop. <laughs> și în timp ce tu aștepți să vină autobuzul, trece calul și te calcă. Și te calcă. Da, deci practic și... nu te-a călcat trenul. Da. nu te-a călcat autobuzul. N-a venit vreun biciclist. Știu eu, în să se dea peste tine Sigur. A dat un cal Fie să fie Bun, noi redem to toată compasiunea noastră Pentru persoanele rănite Care au fost duse după aceea la spital Săraci oameni Da, șapte scăpat... dintr lovitură, nu? Da, șapte dintr-o lovitură Au scăpat ușor mai puțin unul Care a avut o problemă ceva mai complicată Fracturi alea Nu e de aici de acolo să te lovească un cal Să te calce calul Un cal putere la Maramureș <laughs> Bă, dar... Ești, ești, și asta este, deci, băi, e un oraș, adică e municipiu, sighetul marmației. Cred că a fost la un moment dat și o reședință de raion sau ceva. Da? Auzi, și crezi crezi că e totuși Uniunea Europeană. Crezi că are legătură cu Brexit-ul și cu faptul că ei au votat în urmă așa, poate de asta? Doar Calc mă gândesc Calmă în auto, în de autobuz mă. Doamne, bine că nu trec tramvaie pe acolo Dacă era în stația de tramvai era mai rău Nenorocire Bun, uite, hai că uh, puțin rock nu strica strică dimineața asta Așa că avem rock set Sleeping in my car ping my noi și 48 de minute ne apropiem de finalul emisiunii de astăzi Vlada a idei de afaceri. Doar, doar, m am și noi o dată. problema noastră zafia că ne complicăm. Uh -huh. Adică în rubrica asta noastră întâmplătoare pe care o tot difuzăm din când în când idei de afaceri, tot ce fac propuneri, tot nu știu ce, mă gândesc, dar mi-am dat seama ne complicăm. O afacere de succes simplă. Uite că asta. Un român a escrocat cetățeni străin cu zeci de mii de dolari zeci de mii de dolari dându-se drept o brunetă focoasă. Vezi simplu deci acest domn, cetățeanul Eduard Gabriel Căpățână în vârstă de 32 de ani i-a uimit pe anchetatori cu inventivitatea sa infracțională relatează adevărul după ce s-a descoperit că în perioada 2007-2012 acest cetățean a creat mai multe conturi Gmail care conțineau cuvintele sweet, hot, Gabi, Angel, Cry și Bambi. Asta cu procur... Bambi. Da, procurorii au fost Bambi impresionați. Aha. Da. Și se prezenta ca fiind o tânără fără resurse financiare, dar care ar fi fost dispusă să se căsătorească cu doritorii, iar ca fotografie, acesta, că nu e aceasta, postase la profil o frumoasă și focoasă brunetă. Eu cred că mă potrivesc cumva cu afacerea asta. Zis, cu frumoasă e o, și focoasă brunetă. Eduard e din Galați. Da. Brunet sunt, gălățean sunt... Deci, întrebe trebuie doar cont de Gmail cu Fo Bambi. Focoasă, aștept da, vei... să spui dacă te consider sau nu. Bambi e cu Y. Adică... Da, acest domn, Căpățână, domnul Căpățână, a convins patru cetățeni străini să-i transfere sume importante de bani, în schimbul promisiunii că se va căsători cu ei. În condițiile în care s-a prezentat ca femeie. 27.000 de euro cu totul. Ma, ma, ma, ma. Un american i-a dat în perioada noiembrie 2007-decembrie 2010 19.000 de dolari către Angel așa. Uh, cum câteva poze și o serie de discuții online l-au făcut pe american să se îndrăgostească lulea ți-am zis? Asta e simplu, deci să ai papagal. 90.000 și... de dolari ai zis. Da, Eu de dolari. cred că a ieșit ieftin, Îți dai seama cât i-ar fi cheltuit dacă s-ar fi căsătorit? <laughs> Americanul ar fi scăpat pe jos mult mai mulți bani. În 2012, un alt american a căzut în plasă, mă rog, la dată judecată nu și În perioada 2007-2008 i-a trimis 4.000 de dolari prin virament bancar, bani ce ar fi trebuit folosiți pentru pașaport și biletul de avion. Și un cetățean elvețian. A pățit-o, ăsta i-a trimis 2170 de euro pentru Ca să ajungă în Elveția Și n-a ajuns decât vestea că a fost țepuit Și a mai fost un australian și el a fost de acord să-i trimită bani pentru pașaport și biletul de avion, 1650 de euro. Bă, este incredibil. E totuși incredibilă naivitatea unor oameni. Deci văd o fotografie pe net și sunt în stare să cotizeze. Ăla a dat 19.000 de dolari, mă băiatule. Îți seama. O adresă de mail și pe o E ceva, știi? Domnul ăla american, nici nu mai știu cum îl cheamă, care a dat 19.000 de dolari. Îți să da. seama cât a muncit... Și cât înțelegi? Da, adică, și cât de departe asta bine, de acum, de, să știi. De real life, da. dacă e dispusă de 19.000 de dolari pe poză? Băi, să știi că acum eu m-am gândit, noi rŭdem degeaba de ăștia, că tentația e să spui bocă de proșimt ăștia americani. Iau, uite, nu știu. dar și noi suntem. Adică pe noi ne-a escrocat unul s-a dat doctor în drept și prim-ministru <coughs> și a escrocat o țară întreagă câțiva da. ani. Uite, vezi? Până când am scăpat de ea. Și nu vorbim de 19.000 de dolari. <coughs> da, adică de milioane. Despre ce vorba? <coughs> 9.52 de minute Cred că ne oprim aici Căutăm și mâine piesă pentru Radio Voting Să vedem cine, ce, cum mai dă urma. <laughs> Între timp ne pregătim și de live pe plajă Și de Plaja Europa FM Deschidem mâine în mod oficial Plaja Europa FM pe plaja unde are loc spectacolul din fiecare an Europa FM live pe plaja între Venus și Saturn, plaja e mare, lată, frumoasă, mm -hmm. se deschide plaja Europa FM, Teddy pe un toader o să fie toată vara acolo maestru de ceremonii. Și uh, o să vă povestească el mai multe despre ce și cum se întâmplă începând de mâine uh, de la un, Avem un, uh, o construcție acolo nu, uh, un Avem un studio uh, de radio umos. cum n-ați mai văzut în viața voastră în România pe plaj Avem o plajă mare, umbreluțe, suculețe înghețată, cafeluțe, o mulțime de premii Și pe Teddy Și pe Teddy uh, care uh, se uh, ocupă uh, în mod special de uh, cei mici în sensul că îi place tare mult uh, să construiască activități pentru aceștia Ok. <laughs> bine, vă pupăm! E neinterpretabil, te rog frumos. Rămâneți cu noi! Ciao. Ciprian Dinu ne aduce Europa Express imediat. Toate okay,